Za malou chvíli tu bude tvorba Ferencelista. Poslechneme si uherskou rapsodii, ale ještě předtím tu mám pro vás dvě velmi zajímavé knižní pozvánky, chcete-li dva typy. Spisovatel Simon Moore se proslavil románem Skleněný dům. Jehož hlavní hrdinkou je světoznámá brněnská vila Tugendhat. Ve své nové knize prova Vazochotkyně se vrací do období těsně po druhé světové válce. Když spojenci roku 1945 utahují smyčku kolem Berlína, z jeho trosek se vynoří Marian Sutrová která za války ve Francii pracovala pro Brity a padla do rukou gestapa. Statečně čelila zatčení, výslechům i koncentračnímu táboru a teď se vrací do Anglie a pokouší se žít v poválečném světě, kterému nerozumí. Za války se naučila splynout s davem, zabíjet, přežít mučení. Nyní se musí znovu přizpůsobit realitě. Je to jako chodit po napjaté mlahně, je jako provazochodkyně, kterou sebe menší za odsoudí k pádu. Druhou novinkou tohoto týdne je knížka s názvem Měsíc nad coho od Bena Aronoviče. Je další ještě napínavější a zábavnější případ Petra Granta, kterého možná znáte z románu Řeky Londýna. Peter Grant o sobě říká, ještě nedávno jsem byl obyčejný četnický zelenáč. Jedné noci jsem se ale při vyšetřování vraždy zapletl s duchem a všiml si mě tak inspektor Nightingale, poslední čaroděj Anglie. A tak teď stojím jako člen dvoučlenné speciální policejní jednotky nad tělem zavražděného česmena a snažím se získat z jeho těla záznam melodie, důležitou stopu ve vyšetřování jeho vraždy. To fakt umím. A nejen to. A také vím, že v soho řádí vrah, který má nadpřirozené schopnosti a jedině naše jednotka je schopna ho zastavit. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu Kosmas.cz Kosmas. Víc než kniha.